Vzdravljeni v ki na maršu skrbi za filozofsko misel. V mesecu oktobru smo se, zaofijeni, kot je to za ta mesec že bolj ali manj u navadi, ujeli v serijo predavanj, ki jih pripravljamo v Mariborski galeriji MediaNox. Posledično, seveda, temu prilagajamo tudi našo oddajo. V prejšnjem tednu smo gostili predavanje filozofa, dr. Bož Darja Kanteta z naslovom Cenzura in podoba. Zgodovina nam ponuja številne primere uspešnih ali neuspešnih poskusov družbene ali interne cenzure nad umetniškimi deli. V predavanju je avtor prikazal razmerje med podobo in cenzuro skozi zgodovinski preres in poskušal ugotoviti motive, ki so stali za cenzorskimi posegi. Njegova teza je bila, da je paradoksalno, glavni motiv za cenzuro realističnost podobe. Po drugi strani pa ljudje iščemo in pričakujemo od podobe tisto, česar tam ni. Te protislovne zahteve zaznamujejo celotno zgodovino podobe. V posameznih odlomkih vam bomo v današnji oddaji poskušali pričarati z duše torkovega predavanja. In še to. Vsako zadnje predavanje je v celoti in neokrnjeno mogoče slišati v posnetku, ki ga je v mp3 formatu močno najti na internetni strani www.zofijini.net. Božidar Kanté je doktor filozofije in izredni profesor estetike in analitične filozofije na Pedagoški fakulteti v Mariboru in na Akademiji za gledališče, radiofilm in televizijo v Ljubljani. Pedagoško in raziskovalno se ukvarja predvsem s teorijo in filozofijo umetnosti in pri tem uporablja metode in orodja analitične filozofije. Z tega področja je objavil več monografij in člankov v domačih in mednarodnih publikacijah. Omenimo zgolj njegovi knjigi Metafora in kontekst iz 1996. in filozofija umetnosti iz 2001. leta. Želimo vam prijetno poslušanje. 348 844 immediately. Failure to do so may result in prosecution for criminal drug evasion. O Tore, kaj je podoba, kaj mislim eh, podoba. podoba je tisto, recimo, kar bi, eh, bi bilo to bil, se, ne, Tukaj mislim predvsem slikarstvo, kiparstvo, pa recimo določenje mire miloče, arhitekturo, fotografijo seveda. Ne. To so skratka te umetniške ne, izvesti so danes zelo popularne. No? Zagosem film, ne, video, vse to sodi v Veda, to neko je nekomembno še podoče, ki vidimo v Kaj je pravzaprav podoba, ne? Kje je, če, če imamo neko schemo, kjer imamo na eni strani znak, na drugi strani simbol, je podoba nekje v mestu. Podoba je eh, na sedi med tema kde je nastajno na znakom in simbolom. Kaj predstavlja znak? Ko govorimo o znaku, pri znako gre predvsem za neko čisto napotevanje na nekaj. Znak nas na nekaj napotuje. Recimo, če imate probitni znak, kjer je gor ne na nekaj črta, ki gre levo pa desno. Vedete to, se pozarja, da je pred vami, klovine, po levo in pred deset. V bistvu simbola, na drugi strani, je pa neko čisto zastopanje. In podoba je nekje včasih ima oboje v sebi. Ima tako določene znakovne sestavine, kot tudi določene simgovne sestavine. Drugače povedano bo pravzaprav to, ko bomo potem prišli malo dne, bomo videli, da se da tudi To dvoje, to, ko sem zdaj povedal, pravzaprav poveda tudi z dvema, z obje, z, z obje, z dvema drugima pojmoma. S pojmom prezentacije in pojmom reprezentacije. Ne? Podoba ima pravzaprav v sebi bomboje. Prezentira in reprezentira. Ne? Se pravi, naredi neko stvar, da je prezentna, da je prisotna, da je navzoča in hkrati tisto stvar tudi zgolj predstavljati. To, to lučevanje je pomembno, ker bomo videli, pravzaprav, da na tem ločevanju oziroma na takem pomembanju podobe, ne, da ima podoba podobah hkrati ta prezentifikacijski in reprezentacijski moment, po movanju temelji pravzaprav potem uh, tudi cenzura. Ko cenzura bomo videli se v glavnem v na ta prezentifikacijski moment globe, ne pa toliko na reprezentacijski I want to be an artist. I want you to help me. Of course you want to be an artist. Everybody does once, but they get over it like measles and But there have to be artists and lunatics too, but why go and living in an asylum before you're sent for? Moin moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich neun. Okay, wenn man eben lose Koin gehen. Schalt den Walkmann an, zieh die Haustür an, lauf die Straße entlang, bis zum Kaufmannsladen Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit Kann am Thesen kurz mal lesen, was die Zeit beschreibt Irgendwas von einem Großangriff und viele Bomben auf keinen Stadt viele Menschen ums Leben bekommen, die Merkung gleich gemacht, in nur eine Nacht Nichts haben, verlasse den Bäcker, hör auf den Nachrichtensprecher, Sprecher, laget dramatisch, verschlechtert Räute, fantastisches Wetter, ah, plötzlich gib's einen Knall, Tausend Scherben überall Die Nachbarskatzer zerbischt bei einem Verkehrsunfall. Gammle kanne mich die Laune verderben was fällt diesem Mistvieh ein hier genau vor meinem Augen zu sterben absolut zum wahnsinn schon im fernsehen und im radio die sonne so schade an tagen wie diese niemand der mir sagt wieso Vom Hunger, Tod nach. nach Schätzung in der Uni zerfährlich Rad, gesundes Obselechsen in der Muminext Seh ein Kind in dessen traurigen Augen Fliege Fliegesitz Weiß, dass das weg grausam ist, doch scheiße, man, ich fühle nix. Was ist denn bloß los mit mir verlangt? Wie ist das möglich? Flat hab ich schon zu oft gesehen, man sieht's ja beinahe täglich. Doch warum kann ich mittlerweile nicht mal das mehr erschrecken? Wenn irgendwo Menschen ein dreckigen Wasser verrecken dumpfe Gefühl, diese Leere im Kopf, so was kann uns nie passieren Und was wäre, wenn doch, um mich zerreißen die Fragen Ich kann den Scheiß nicht ertragen, die anderen nichts mehr zu fressen Und ich hab Steine im Mark Absolute schon im Fernsehen uns im Radio Die Faune lacht so schadenfroh An Tagen wie diese, niemand der mir sah Das hat er gerade gesagt? An so einem normalen Samstag Passiert auf bestialische Ader ein ganz brutaler Anschlag Bei dem sechs Leute starben, die verletzten Schreinaden Diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt nicht mehr schlafen Und ich sehe noch genau das Bild im TV Ein junger Mann steht dort im Staub, fleht um Kind und Frau Jetzt frag ich mich, wie ist es wohl, wenn man sein Kind verliert Noch bevor seinen ersten Geburtstag hat, doch das übersteigt meine Frust und Krach Vielleicht waren die Attentäter, voller Hass für den Gegner Vielleicht gab es Liebe für Familien, sie waren sogar Selber Väter, manchmal wenn ich nachrichten sehe, passiert mit mir etwas seltsam ist Ja noch wir sind Eltern jetzt Aber mein Kind in diese Welt ist seltsam kommt es vor dass ich keinfach vor Krieg Dass uns etwas geschieht Dass man den verliert den man liebt Dass es das wirklich gibt Mitten in der Nacht werde ich wach und bin Schweiß gebadet Schleich ins Bett meiner Tochter und höre wie sie ganz leise atmet Absolut im Wahnsinn schon Fernsehen uns im Radio Die Sonne lag so schadenfroh Antage exacto Ne, bomo videli, da je pravzaprav neko zanimivo dejstvo, ne, da večina teoretikov povezuje eh, pravi takole. Tiste družbe, ki so eh, politeistične, dovoljujejo usparljanje podobe, tiste, ki so monoteistične, ne. Eh, In eh, Če bi šli pogledali ne. In imamo nekaj podobnega tudi v setem pismu. V desetnih zapovednih je, je recimo četrta. Ne? ne delaj si rezane podobe in ni česar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo. Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kaj ti jaz, gospod, tvoj bog, sem ljuboslugen bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih, na četrtih, in tistih, ki me sovražijo, izkazujem pa dobroto to tisočerim ki me ljubijo in spoljuvijo moje zapovedi. Torej, tukaj imamo, vamo, že je ta a, ikonoplastični moment, se pravi težnjo po a, prepovedi, da bi kdorkoli, kakorkoli, recimo, delal Božje podobe. Pa ne samo Božje, ampak tudi podobe tistega, kaj je pol zelena, nad zemem in nad zemem. Verjetni tist, ki je v časih, ki ga je baljši zanima umetnost, pozna eh, ta potem eh, recimo Nikejski eh, koncil, ki so recimo znova, eh, to je bilo v osem stoletju, ki so potem znova so ukinili prepoved delanja delanja podob. Eh, no, sicer ta teza, ne, da je Ta anikonizem, da se veže zgolj na monoteistične religije, medtem, ko se recimo dopuščanje delanja veže pa na politeistične vresnic, v zadnjem času recimo so umetnosti izglednirih obotvili, da, da, ne, da ta ikonoklazem glede monoteističnih religij, da resnici ni bil nikoli spoštovan v vesnici, da so ljudje, spomnite se samo spet svetega pisma, ne, ko moj zdaj so na, na goro, pa ko je v njih spodaj dolčas, pa naredijo takoj, eh, zlato tele ne, in začnejo okrog tega zlatega telesa eh, zlatega telesa divnih divni ples. Ne. To je recimo, eh, toliko glede tega recimo, Tudi, če, pogledamo, če ne pogledamo samo uh, to uh, hršansko religijo, ne, če vemo muslimansko religijo ali pa na budistično religijo, v vseh tudi religijah so res obstajali neke prepovedi delanja. Podob samo uh, v resnici jih so jih ali pa jih niso speštovali, tako da, uh, da je malo predrzno reči, da je, da je ta anikonizem vezan samo na Onotistične, onotistične Zofini, nit. Vaša bližnica do Hvala, ready for anything? Rage more! To get a little taste of in the film, which is a Saj ne le stori, da je odsotno prisotno, kakor pravijo v prijateljstvu, temveč tudi predstavlja mrtvega živim še mnogo stoletji kasneje, tako da jih gledalci prepoznajo z užitkom in z globokim občudovanjem umetnika. Plutark naporoča, da se je Kassander, eden od Aleksandrovih povernikov, trese v pogledu na portret preminulega Aleksandra, v katerem je spoznal veličasno svojega cesarja. Pripoveduje nam tudi, kako je Agiselaus Lakademonski potem, ko je ugotovil, da je zelo grd, zavrnil dopustitev, da bi njegova podoba bila znana kasnejšim rodovom in je tako zavrnil, da bi ga kdor poli naslikal ali modeliral. Skozi sliko obrazi mrtvi živijo še naprej zelo dolgo. Slikarstvo je tudi veliko darilo človeku tam da reprezentira bogove, ki jih častimo, ker ti slikarstvo je znatno prispevalo k božnosti, ki nas povezuje z bogovi in k temu, da je napolnilo našega duha zdravimi religioznimi pripričami. Koliko slikarstvo prispeva k častnim užitkom duha in k stvari, je lahko videti na različne načine, vendar še posebej v dejstvu, da ne boste našli nič tako dragocenega ki ga povezava s slikarstvom, ne bi naredila še bolj dragocenega. Slonovino, dragulje in vse druge podobne dragocene stvari naredi slikarjeva roka še dragocenejše. Zato tudi, svinec, najnižji od kovin, če ga Fidias ali preksitel v neko podobo, bi imeli za bolj dragocen kot neobdelano srborov. Torej, tukaj iz tega vidite, ne, da je že v tem albetem traktatu, ne, Je prisotna ta dvojnost podobe, da ima dvojnost to prezentifikacijsko, in reprezentacijsko funkcijo. Ne? Da nam hkrati povzroči, da, da vidimo tistega človeka, in hkrati da tudi ima neko reprezentacijsko funkcijo. Pa če, recimo, če, bi šli, če bi vzeli bolj konkretni primer, recimo fotografije, ne. Zimo fotografijo, kaj, kaj, bi pom, kaj bi pomenilo, da ima fotografija prezentifikacijsko funkcijo. To, ne, da če bi imeli pred sabo fotografijo svojega očeta, da bi vi svojega očeta. To je ta prezentifikacijska funkcija. In v tem, govori pravno na začetku, Albertini pravi, ne, da, pre, da, da pač služivi, da tistega mrtvega človeka, kako da je pred nami in da mi tako zapravo vidimo človeka. Ne? In to bo seveda kasneje, kot sem rekel to bo ravno kam spetikl. Ta prezentacijska funkcija bo tista, ki bo šla v nos Cenzori, ne? cenzori se ne bodo toliko razburjali zaradi uh, uh, reprezentacijske funkcije, ampak se bodo bolj, najbolj razburjali zaradi določenega realizma, recimo v be all around in the dark. I'll be everywhere, wherever you can look. When I say that something must be done about your garbage cans in the alley here. It is definitely second-rate garbage. Now by next week, I want to see a better class of garbage. More empty champagne bottles and caviar cans. I'm sure you're all behind me on this, so let's snap it up and get on the ball. Not venera is urbina. Če govorimo o čutnosti cenzuri, bom prebral vam par besed, kaj ste si mislili o tej sliki angliških pesnik, Swinburne pa Mark Twain. Oste videli, kakam lenja. E, leta 1864, 1800 je Swinburne pisal svojim prijatelju in tam pisem komentira mnoge medline, ki jih je videl v Italiji, in drugim kot je v Firenze. In uh, na koncu pove par besed o tej Veneri z Urbina in pravi tako, kar zadeva Ticenovo Venerom, pravi, to sta Safo in Anaktorija vene. Tore, Safo vesti je bila iloška pesnica in uh, Anaktorija je bila ena iz ljubinih ljubink. Napisala je tudi par pesmi, čast in tako naprej. Tore, ta Venera je Safo in Anaktorija vene. Štiri jeleni prsti zakopani, dans de friores de Saint-Gardin, eh, pravi. To, kako je lahko katero, ne razumem pa tega, kako je lahko katero koli biti iznotaj 30 kvadratnih mil okrog slike spodobno vrt. In let nadaljuje. Mislim, da se svojim, tam hozerjem ni dolgočasila, celo do konca sveta, to lahko ve. Samko povezujejo to, kako da se jim pridružijo, in tako se jim kako izognijo njenim pa. Te besede so bile malo frigovne, ampak niso, niso, niso bile tako sovražne do slike. Uh, ne, uh, lahko jih jemljemo bolj kot pozitiven uh, odnos do slike. Uh, ampak v isti sliki pa pravi Martin the next. Vstopite v ofici in nadaljujete proti najbolj obiskani majhni galeriji, ki obstaja na svetu, tribuni, in tam se nasproti steni, brez uverjajoče krka ali lista, lahko nagledate najbolj umazane, prostaške in obscene slike, ki jo poseduje svet, Tizijanove Venere. Ne gre za to, da je gola in stegnena na postri. Ne, gre za držo ene od njenih rok in plani. Venera leži tam za vsakogar, ki si to želi, da uživa. In ima pravico ležati tam, saj je umetnina, umetnost pa ima svoje privilegije. Videl sem mlado dekle, ki jo je krado skrivoma gledala. Videl sem mladeniče, ki so jo dolgo in pjujajoče gledali. Videl sem stare betežne moške, ki so podlegli njenim čarom s patetičnim zanimanjem. In vendar je svet voljan, da njegovi sinovi in ščere in on sam gledajo pticjanovo zvir, vendar ne more prenesti opisa v besed. Stajo slike golih žensk, ki ne sugerirajo nobenih nečistih misli. Tega se dobro zavedam. Tam, tam se ne posmehujem. Tisto, kar skušam poudariti, je dejstvo, da je Ticjanova Venera zelo daleč od tega, da bi bila take vrste. Nedvomno je bila naslikana za banjo in je bila verjetno zavrnjena za to, ker je bila nekoliko premočna tudi za to. V je nekoliko premočna za vsakešen prostor, Razen za javno umetnostno galerijo. Ne Tukaj je zelo... Človek od Tvena, ki je bil kot duhovit, Človek ne bi pričakoval, rekel, takega zgražanja. Ampak kaj je zanimivo tukaj? Ne, zanimiva stvar tukaj je, da pravzaprav nekako Tven si uverira, da... V prav javnem prostoru takega ne bi smelo biti predstavljeno veščinam. Niti v kupanji, niti v svoji kopalnici ne bi smelo biti, samo ne? Ne, ne. Ampak pravi, sodi pa v neko javno umetnostno galerijo. E, to je zanimivo. Zanimivo je po eni strani, e, zakaj? E, zato, ker e, to je čas, ne, ko premladuje mišljenje, da verjetno, verjetno, daš nekaj stvar v nočno zaščitiš pred nezaželenimi pogledi, zato, ker kdo hodi v galeriji? V galeriji bo tisti, ki jih to zanima, malo ljudi, ti so bolj poznavalci, bo dovedel, zakaj gre, ne? Ampak umakniš pa s sliko z tistega res najbolj, najširšega javnega postora, kjer lahko vidi kdorkoli, ne? od otrok pa do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 Zofini, ljubimci. Torej, če gremo nazaj na, na tole Venerov, oziroma na čena. ne, zakaj se mi zdi ta to eno komentar, ki tici je tici pomemben, zato, ker pravzaprav že neko bistveno vprašanje, vprašanje, Uh, in nas ta odlomek nas tudi nikki spomni na nik odnos med kot in umetnostjo, uh, Pravi, ta slika je premočna celo za ambanjo, za kopanico, uh, Edini Edini prostari lahko kjer bisijo lahko uh, javna umetnostna galerija, ne. Uh, strano strano ustraja tudi da te slike ni mogoče izraziti uh, v besedah, tu en ne, nekako uh, misli, ne, da uh, če pravzaprav neko delo, ki ima neke mogoče te elemente za vzgorjanje, za umetniško, ga s tem nekako mu vzameš to prezentifikacijsko moč. Ker uh, umetnost naj bi bila tista, ki sublimira te realistične prezentifikacije naj išla često, ne? In tudi zanimivo je da uh, tole, ne, da, uh, da če boste ljudi vprašali, ko grejo ob omenitnostnih ali se vzburjajo ob takih slikah, ne, ali nekoga taka slika vznemir, uh, V Vam res, kdo uh, vam bi rekel da ga ne. Uh, zdaj lahko se laže, uh, Ampak uh, To recimo nekako ne bi bilo ne, primerno za nekoga, ki vmizkuje galerijo, da uh, pride pred neko sliko in ga recimo, ta slika seksualno ozraži. Uh, uh, umetnost, s tem, ko je neka stvar postane zadeva umetnosti, je kanalizirana kot umetnost in ne, ne bi vzela to, to čutnost, zbrisala in predvsem potem eh, povzrečila, da se eh, posvečamo tem reprezentacijskim, predstavnim momentom, ne pa prezentacijski. prezentacijski ne. Druga, recimo, en tak moment pri cenzuri je, da, eh, da cenzura pravzaprav vedno uniči del podobe, del dela. Ne. Vsek cenzurja, vsek cenzure vedno pomeni, da je nek del podobe, nek del umetnine spredmenjen, uničen, izblisan, pa kaj drugega. Torej, cenzura pravzaprav poškoduje umetniške kvalitete dela. Ne? Ampak kljub temu pa naj bi še vedno ohranila umetniškost deba. To je svoje zelo paradoxalno, ne? da odzamež, S ampak še vedno naj bi se ti delo urodili v določenem času. Ne bi, bi izgubili, z nobenim cenzorskim posegom, delo naj ne, ne bi izgubilo v njih, počeš. Po navadi, ko se lezi, cenzorji to naredijo, predvsem da bi umetnina uh, urodila tistih, uh, tistih kvalitetnih, ki so pregloboko in preveč uh, intimno angažirajo naše čude it's astonishing what money can do for people don't you agree mr connor not too much you know just more than enough you're far and away your favorite person in the world Now you say you're lonely You cry the long night through Well you can cry me a river Cry me a river I cried a river I cried a river tell me Prošle like myself. kot sem jih left. Če povemo še nekaj besed o tej realističnosti, oziroma te prezidentacijske funkcije, da v resnici da so, da so cenzori dištarte na to, realističnost. Ne, uh, En tak dober primer je recimo o tem, govorimo o realističnosti, primerjava med, med fotografijami pa mislikami. Ne? Recimo, fotografije so vedno nekako imeli šteli za bolj realistične. Ne? In zaradi tega so tudi menili, da imajo, da imajo večji potencijal vzraženja. Ne? kot, recimo, s nimi. Ampak tu je zanimivo, ne, da, da če pristanemo na to, ne, da, da, so fotografije, da fotografije imajo samo ta prezentifikacijski moment, ne, potem pravzaprav a, jim odrekamo prezentacijski in hkrati, pač jim nekako dvomimo tam, ali so to umetnostne, umetniške forme ali nisem. Uh, tako da, uh, recimo, jaz si ne bi strinjal s tem, da, da je fotografija zgolj uh, prezentif prezentifikacijska uh, in zgolj realistična. Ampak, da gre tudi v fotografiji, da ne gre za prezentacijo, ampak gre, da gre vedno tudi za uh, reprezentacijo. In nevalno zaradi tega, da gre tudi v fotografiji, zaradi reprezentacijo, za Da je fotografija eh, pridobila pač status umetnosti, ne, da ga drugače ne bi pridobila. Ne. Še nekaj je, ne, da pojav cenzure. Pojav cenzure je zelo zelo najbolj jasno soopadanje dobrega okusa in strahu pred realizmom. pokrivanje genitalij je najverjetneje najbolj običajna oblika cenzure, to pokrivanje genitalij kaže na to, da obstaja nek odnos med realizmom in religijom. Ko jih pokrivamo ali odstranimo, pravzaprav odstranimo najgloblje znake in merila realizma. Figoristi kažejo za strah pred posledicami, da umetniško in idealno delo včasih ne utegne biti tako idealno. V gledu razkriva tisto, kar bi bilo, če bi bilo realno, eh, najbolj realistički dokaz njegove eh, seksualnosti. Ne? Mogoče, če se potem vrnem še na, na zajedno podobo. E, torej, podove so, kot sem rekel, nekje umestne med, med znakom in simbolom. Ne. Podobe po eni strani ne, lahko tudi, ena cela tradicija <coughs> platona e, srb, ne, pravzaprav je imela podobe kot nekaj ponoček, ki nas bi dvigli v više sfere. Ne. Poder, podobe naj bi nam pomagali predvigljati materialnega v v duhovni sred, da posežemo recimo božansko. Podoba naj bi bila tako med, posrednik med materialnim in božanskim. In tudi, če pogledamo recimo v nekaterih tradicionalnih kulturah, ne, recimo so vsi izdelovalci podob morali ustrezati takrat, ko, ko so recimo ustvarjali. Ne, se, tudi so se morali tudi držiti, recimo raznim djetam, veljale so razne seksualne prepovedi, ni smeli imeti seksualnih slikov in tako naprej. V teh kulturah se dejanje je ustvarjena kosa z božjo kreacijo in je v skladu s tem tudi svetom. Zato mora biti taka tudi poloba. Ne? In od to, rečimo, ne, ta svetost pologe v nekaterih kulturah, Kot sem pa rekel, je, je za ta teza, ne, da je realizem tisto, kar moti cenzorje. Ne, da obogoče ta teza velja samo za to bolj tradicionalno umetnost, oziroma figuralno umetnost. Ne, da je za drugo umetnost 20. stoletja, da umetnost, sodobne umetnosti, bolj teško bilala, ker eh, praktično ne vem, kaj bi, kaj bi lahko cenzuriril v kakšnih pikasoljevih slikah ali okomističnih slikah. Torej, to kaže, da je realizem tisti, ki mu teč. Ne? Eh, ker, eh, recimo, ne, ne poznam kakšne posege, v, da bi cenzorji posegil v, v, v, v, v, v sodobnosti, kaj. It's not a performance, performance, but it's not a performance. got to be related to the performance. got troubles over, not today. they're wash away, they're gonna wash away. Friends love, but not today Cause they're gonna wash away they're gonna wash away I have friends all about Not today sit down wash away